Nauz bih min shurur yanfusina wa min seji'ati a'malina Min yahdihillahu ta'ala fahovu almuhetad Wa min yudlil faholaike humul khasirun Wa shradu an la ilaha illa Allah wahdahu La shabika lahu wa shradu an la muhammadan abduhu Rabyh wa rasuluhu wa safiyuhu min khanqih wa khalil Ema ba'da fin aastaka l-kelam kelamu Allahi ta'ala Wakhir al-hadiha li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa kule doladatim finalitom mojem nabadi. Danas 20. ševala ili do 632. godine što odgovara 18. septembru 2011. godine po gregorijanskom računanog vremena u novoj školskoj 11. i 12. godini nastavljamo sa našim ciklusom predavanja vezanih za tijelo umdetu lahkam i došli smo do četvrtog hadisa u pogledu Tešehuda. Došli smo do hadisa Abdullah ibn Amr ibn Asa u kome autor kaže Abdullah ibn Amr ibn Asa radijallahu anhu an Ebi Bekrin as-Siddiq radijallahu anhum anahu kala Resulullah sallallahu alaihi wasallame علمني دعاً أدعو به في الصلاة فقال قل الله ما إني ظلمت نفسي ظلم كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم عبد الله بن عالم عمر بن العاس بكر بكرة الله بيوزاد ونساني معبد ويسا ومسفرنسي دعون ركاو الله بيوزاد ويجب ويجب ويجب ويجب ويجب ويجب ويجب ويجب Pa je rekao, reci Allahu moj, ja sam sebi veliku nepravdu učinio, a grijehe ne oprašta niko osim ti, pa mi oprosti oprostom od tebe i smiluj mi se, ti si onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Ova dova je jedna od najljepših dova. U njoj imamo a, da rob priznaje grijehe, znači koji je počinio, a grijeh on je prepreka da uzvišeni Allah čovjeku daje blagodati. Znači, grijesima bi čovjek uskraćuje blagodati. I kada čovjek priznat svoj grijeh, to biva put da mu ga uzvišeni Allah, da barak je od dana, oprosti. Što se tiče Abdullaha ibn Amr ibn Asa, o njemu sam govorio njevoj biografiji u poglavlju Tahareta. Sjećate se, znači, da smo davno, ovaj, prije možda 5 godina, pričali o njemu I da smo spominjali, zači njegov ibadet, koliko je hadisa prenosio, njegovu ženitbu sa onom ženom kojoj nije nikako, znači, kojom nije nikako kontakta imao dok se nije poželio, njegov otec, el-Az, poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Što se tiče Ebu Bekra i Siddiqa, ovo je prvi hadis njegov u ovome, ako možemo kazati da je njegov hadis, zato što to prenosi od njega Abdullah ibn Amr ibn La'as. Ebu Bekri Siddiq ime Abdullah ibn Osman ibn Bikuhafe. Poznat je kao Ebu Bekr i znači časni ashab poslanika sallallahu sallame. Njegova oba dva da su primila islam. Njegova majka se zove Umul Hayr Selma. Ime joj je Selma. A, prenosi od njega njegov sin Abdurrahman, znači brat Ajše radijallahu ta'lanha. Prođeni brata Iša, jer Iša i Esma nisu od iste majke. Znači, razlikujem se majke. A prenosi Abdurrahman, prenosi Iša, prenosi od njega Omar, prenosi Ali i mnogi drugi. Prenosi od poslanika, salosledeme, 142 hadisa. 142 hadisa, šest bilježe Buharija i Muslim, jedanest bilježe Buharija koje ne bilježe Muslim, a jedan bilježe Muslim koje ne bilježe Buharija. A, bio je sa poslanikom sa u bitkama i njegove odlike su zaista velike tako da je Ibn Asakir u svojoj svoj povijest Tariha Dimashk odvojio jedan i po tom za njegovu istoriju za njegovu biografiju a, bio je na čelu muslimana 26 mjeseci znači nešto više od dvije godine vladao a, kao prvi a uh, pravi dni kao prvi halifa ili halifa poslanika sallallahu vladao ve neg bladao je a uh, izbio je nazvan halifa muslimana halife rasulilla a prvi ko je dobio emirul mukminin je bio Omar on je dobio taj لقب ili taj znači epitet emirul mu'minin a evo kako zvali halife rasulillah sallallahu alayhi ve alihi ve selleme umro je tine stihirski godine kada ima 63 godine a uh, i je u sobu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Davud ima predaje od Ebu Burede da je poslanik sasvim rekao da je Ebu Bekr prvi ko će ući u džennet nakon njega. Ma, znači hadis da će Ebu Bekr ući prvi nakon poslanika samo odmene u džennet. hadis daif. A, njegov otac Osman a, je umro po njega. Pa znači, će Ebu Bekr je umro prije svog babe. Ovaj umro 14. njegov otac Ebubeku Hafa umro znači 14. hidžeske godine kada imao 97 godina. Pa je naslijedio Ebub pa je naslijedio Debu Bekra šestinu. Znači tako. Kada umre sin, a ostane babo. A sin ima dijete. Tada babo ili majka naslijediu šestinu uzvišen je Allah kaže u Kur'anu wali ebavehi kulli wali ebavehi likulli vahidim minhumas sudus mimma taraka in kana lahu a njegovim roditeljima svakom pripada po šestina od onoga što ostavi ako ima dijete znači ako on ima svoje dijete ako ima dijete onda je propis drugači pa je nasledio tu šestinu i vratio je znači vratio je Tu šestinu njegovom unuku Abdurrahmanu, sinu Ebu Bekra. Znači uzeo je tu šestinu i onda je nakon toga poklonio je jeli, sinu Ebu Bekra. Kaže Ebu Katade da je Ebu Kohafe, sin, znači ovaj, otac Ebu Bekra, da je prvi čovjek koji je ofarban u islamu. Koga su, či su, koga su ofarbali? Kada je, znate kada je doveden na dano svoje oslobodjenja Mekije. A njegova kosa kao bijeli cvjetovi, pa je rekao poslanicu, kaže, promijenite ovo, ali nemojte crnom bojom. Nemojte crnom bojom. Nije došao niko od halifa muslimana da je bio halifa, da je na tu poziciju, a da su mu roditelja, oba dva bili živi, osim Ebu Bekra i Pajer. Pajer je bio od potomaka El Abasa. Njih dvojica su došli da budu Dači Halita da su im muslimani, da su im roditelji šta, živi. I ni od od četiri Halita nisu mu roditelji ovaj primili islam kao što je bilo bio slučaj so sa él'tak'o. Niko odje nije primio islam, odasovo da roditelj primila islam. I ovako spominje to Al-Muhidd Tabari u svom djelu Al-Ahkam. Govori Allahumma, a se kaže Allahumma inni zalimtu nafsi zulman katiran, etak'o Allahumma Šta znači Allahume? O tome smo govorili u pogledu Tahareta i nećemo se vraćati na ono što smo spominjali, da ne nepojašnjamo, možemo kazati načinje, znači Allahum moj, Allahume. Velem tu ja sam svojoj duši nepravdu učinio. Učinio sam joj nepravdu čineći ono što povlači kaznu s jedne strane ili učinio sam joj nepravdu zbog toga što nisam činio ono što je pribavlja nekakvu korist. Jer, braćo, kako je šteta za čovjeka da bude kažen u džahennemu i kako je to velika nedeća, isto je tako nedeća da propusti velike džahennete, je li tako? Da neće ljudi poželjeti da kada vide oni što su dobili njehova braća na većim stepenima, da su im se, znači, kidalo, da im se meso kidalo i dvajalo od kostiju kliještima. Zbog nagrada koje će, znači, dobiti oni koji su na višim stepenima. Pa je to, znači, jedno i drugo vid kazne, ako možemo kazni, nema u žernetu nema kazne, ali je čovjek izgubio veliku, izgubio je veliku nagradu. El zulm inni valem tu nefsi zulmen kethira. sam sebi nepravdu veliku učinio. Zulm je braćo u šarijetu stavljanje stvari na mjesto na kojoj ne treba da bude. Stavljanje stvari mimo njenog pravog mjesta. E, to je zulm u, u šarijetu. I zato kaže pravilo, jedno arapsko, kaže primjer, Men ešpehe e bahu femal valem, onaj ko liči na svoga babu nije, nije nepravedan. Jel tako? Ličiš na babu, nisi nepravedan, jer nisi to što... Na koga treba da ličiš? No, oca, jasno. Pa nisi to stavio šta, na ne... pogrešno? Nego si stavio na pravo mjesto, pa nisi u tom slučaju šta? Valim, jel tako? Nisi nepravdu, nisi zonom nikakav učinio, jer ličiš na svoga, jel tako? Ličiš na svoga oca. I u arapskom jeziku zove el mazlume, ona koju je učinjena nepravda. Kaže se, u knjigama Fika, kaže se el mazlume. Ko je mazlume, ona koja je učinjena nepravda? To je zemlja, na koju dugo nije kiša pala. Zemlja na koju nije dugo kiša pala, na nju se kaže da je mazlume učinjena je nepravda, zato što nije došla kiša na mjesto je treba šta da, da dođe pa se mazlume vidite koliko je bitno da čovjek poznaje terminologiju nije dovoljno naučiti arapski jezik i otvoriti knjigu i čitati i razumijevati šarijat to su neki uradili tako pa su napravili belaje otjerali otjerali ljude iz Mileta Mohamedovog na sve strane i rastjerali zato što su otvorili knjige i naučili arapski jezik i zagodinu zadnju je učio arapski jezik i nakon toga došao čitao sam i razumijevao šta su učinjaci htjeli i zato sve knjige koje spravode se engleskog jezika treba jednu jednu centralnu, veliku vatru, da se nikad ne gasi. I sve te knjige koje su prevedene sa engleskog, sve to popalite. Sve. Kako god sa engleskog došla knjiga, odmaj samo je ženi uvitru staviš tamo kada je žena pod kahvom jednu, napravi ovu jutarnju i zapališ je sa knjigom i bitiš nagrađen kod Allaha Zdrađa. Kako prviđenje sa engleskog jezika? Igrate se sa, sa vjero muslimana. Naša olema putovala zbog jednog harpa sa kranjeg istoka na kanji zapad. Šeha Albani sjedi od dvije sedmice jedna riječ. I lupu uzme u pa je odmakni, pa je približi, pa je okreni, pa je kosa, pa odavlje. Jedna riječ u manuskriptu, rukom pisano, a neće da pređe preko nje. I ne zna šta je, i dvije sedmice se oko toga i vraća se i moli Allaha dovi dok u snumu. Allah ne da šta je ta riječ. Pa kad dođe i kad vidi, kaže, jeste, ne može ništa drugo biti, tečno to značenje odgovara i tako je napisano da je to ta riječ. A ti dođeš i sa engleskog, meni prevodiš knjigu, knjige imrta i meni prevodiš sa engleskog jezika. Ko je taj ko je previo sa arapskog na engleski? Anonimus nikoga ne zna, niti piše ko je previo. Kako je poznavanje njegovog arapskog i kako je njegovo poznavanje engleskog jezika? Ti koji prevodiš sa... Engleskog na bosanski. Koliko znaš u terminima šarijata i koliko su ti termini ispravno prevedeni. Kad se kaže ovdje mazlume, te ovdje će pisać žena koja je učinio zulum. Slomio je muž. Mazlume je žena. Mazlume je zemlja na koju kiša nije pala. I zato imamo danas slučaj da nam prevode rupja, on prevode hamajlija. Znači, to je, to je igranje sa vjerom. Ali kad dođe u pitanje trgovina i da se knjige samo štanceju, da idu, znači, serijski, samo da se, da se što više toga proda, Mi napravimo knjigu, prevedemo, prevede od, od, od, od, od naših odgovorni daija koji poznaje arapski, pa naprave dvojica a, redakturu prevoda, jedan čita, drugi fazi šta je on prevedio, pa dođe na lekturu, pa dođe, hida da kakvi sita seta, še šeta, prođe, opet se pod krade greška. Ti tamo prevediš sam, nikogu ni lektura, ni rezezu, ništa, samo za se. To su mu si Pa je el mazlume šta? Zemlja na koju nije pala kiša, jesu. Uh, Vom vun... U šarijatu ima, braćo, različite deređe. Najveća deređa zulma je širk. Pa potom dolazi nepokornost Allahom, veliki širk, potom dolazi mali širk, potom dolazi nepokornost koja sama usjed ima šta? Različite deređe. Od harama, od velikih grija, i onda među velikim grijezima je tako razlika. Ha. Nisu svi veliki grijez na istoj deređi. Imamo kamatu, imamo šta? Imamo nemorahu. Šta je veći grije? Kamata. Po konsensu su lene. Čovjek kada blekao rekao počini nemoralka, a ovo je bilah Ali će otići tamo da preleti u crveno, da dođe 20, 30, 50 eurah kamata to kod njega nije sporno. Pa ti su radio gurnu stvar nego ovaj vamu. Samo što čovjek određenu stvar vidi i čuje se i pročuje se i postala kod ljudi ha, nešto što je ružno, a druga nije. A po šarijetskim kriterijima, po konsensu su lene kamata je veći grijeh od nemoralka. Dobro. A... Nefs, inni volentu nefsi. Ja sam sebe, nefs svoj, sam učinio sam volum. Šta je nefs? Je li ovdje nefs ruh, duša? Ili je čovjek ovo tijelo? Šta se cilja sa nefsom? A braće, tu postoji razlika među Lemom. Po pitanju nefsa i ruha. To je to ista stvar? Čak u kaže da po tom pitanju ima oko hiljadu mišljenja kod Uleme. Hiljadu mišljenja. U razlici između čega? Nefsa i ruha. Šta je jedno, šta je drugo? Pa se znači oko toga razdila za islamski učenjaci, ali ovdje je, da je ovdje nefs, da je čovjekovo tijelo. Njemu on je učinio sam sebi nepravdu svojme tijelo, znači zato što je stavio šta? Pa će mi kazati. Šta je to učinio? Pa pa je nepravedan. Ehe, kako gdje? Objasniti. Mi smo kazali da je Zulm staviti nešto na mjesto gdje ne treba šta da bude. Pa je on na mjesto tata i pokornosti stavio šta? U gri. To je zato je učinio Zulm. Jer mi govorimo o Zulmu u ovome kontekstu. Prodje ima Zulm da, da ukradneš od kom šije njegovi metak. Ne znam da si naprave jedan prema porodici. Da si... Nije bitno. Ovdje govorimo o Zulmu posebna vrstina to je da se stavi šta? U onome opće njegovom značinu stavi nešto što nije na njegovom mjesto Ovdje je čovjek pokornost odnos on je stavio na mjestu pokornosti, pa je time bio, šta, bio je neprovedan, jeste. Ovdje se spominje Fagufir li Gufran da oprosti uzvišen Allah, to je da čovjeka prekrije, da ga sakrije. Da čovjeka sakrije. I čovjeka je, praći uzvišen na taj koji je sitir, koji čovjeka sakriva. Prekriva ga i ne, ne sramoti ga. I ne treba čovjek da stramoti samnog sebe. Musibet je da čovjek dođe i da priča grijeh pred ludima koji je počinio. Pa taman to bilo eto tako kao ibret Šuti, pokrij se i ne spomni nikome, mona Allah da te oprosti. Pričaj ako moraš prozbori nešto dobro i lijepo, sakri svoj grijeh koji, koji, koga Allah te sakrio i ti dođeš onda ujutro i sam sebe otkriješ. To grijeh možeš otkriti samo u slučaju šta? Molim? Da dođeš kod kad je i da kažeš ili kod, kod kalife i kaže ja sam učinio grijez vešano šejsku kazu. To je druga stvar. A da lako da čovjek dođe i da priča, to je nekača. Ja ne mogu zaboraviti nikako bio sam na jednoj džanazi, ušao u jednu kuću, sjedje ljudi, naš stari i sjedje i meditira ispod ono, ono zato kako ljudi gore sjede, to je soba, ono za začadila sa duhana. Uđeš i čovjek priča izad glave meditira sjedi i priča kako čini ne mora. Kako on tamo ganjao da je hodao ne, ovdje ne ne treba vjera ostavi vjeru na stranu ovdje treba samo kućna kultura ti si došao u kuću kod naroda imaju mejta u neimanje što moši da šutiš poslanik sam kaže kod mejta govorite dobro pa melek šta aminuju na riječ koju vi kažete pa je to zlo, čovjek treba znači da sakrije samoga srme u hadis hadisu je braćo dokaz da čovjek treba tražiti znanje Jer je bub vreka rekao poslaniku sallahu alaih sallame, Allahu poslani će pouči me, dovi u namazu. Je tako? Pa je tražio znanje. A poslanik sallahu alaih sallamu je odgovorio i poučio ga. Pa je dužnost čovjeka koji bude upitan da odgovori. Pa je dužnost čovjeka kada bude upitan da odgovori. Iako, vraću, nije svako nije svako mjesto i prilika vrijeme za stjecanje nauke i znanja. To nije prilika. Mije pio kad na ja samo forti stav na semafori bratsko ti preko puta auta e še imam pitanja na semaforima nema pitanja semaforima se ne pita bio. imaju predavanja ima dođeš sjedneš i, i sjedneš i slušaš i mnoge stvari koje ćeš htjeti upitati nećeš i pitati po semaforima i ispo tunela nego ćeš pitati u džamii gdje se pita i nećeš možda potem opet pitati slušaš al tako jer ja vjerujem da svakome od vas u predavanju nađije možda odeđe na stvar pa e su paneliste osati alhamdulillah Nemam potrebe pitati. I koliko pitanja, možda u samom predavanju bi počeo pitati na početku predavanja, nejasno ti pitao bi, na kraju kažeš, i digao zbio ruku, reci, brata kaže, dobio sam odgovor, jel tako? Slušajući predavanje, pa tu i sljediš, naravno odvojiš se u svojoj kući, nemate nigdje, nemate na predavanjima, nemate na druženjima, i onda nakon toga ne smo, mora biti najasnoća. Čovjek se svaki dan druži sa ulemom i sa knjigama i sa ovim i sa onim, ima tovarne jasnoća, pa što ti, kakve ti jasnoće imaš koji ne znaš kako izgleda halka naučna, osim možda rijetko i tako dalje. To je to je pogrešeno, ispravno čovjek treba znači da preispita sebe i da, da, da, da se u tom kontekstu ili popravi. A ovdje on upitan i nije sakrio za nje. I čovjek koji je braći upitan, ne smije sakriti za nje. Bio je jedan, bio je jedan profesor na fakultetu jednom i Donese učenicima ispit i podijeli. I učenik mu dođe i kaže profesor, znaš mi kaže odgovoriti na ovde pitanje, Kaže znam. I odgovorim. I ovaj napiše. Znaš što mi profesor na ovom pitanju? Kaže znam. I odgovorim. Pa do, ovdje neki požele se ovome, požele se a, dekanu fakulteta. Kažu, profesor odgovara učenicima na pitanje? Pa dekan ga pozove. Kaže što je to? Kaže poslanik, ja rekao sam ko bude upitan za znanje. A ne bude htio odgovoriti, kaže, biće će zažvaljano uzdama od batre. Kaže, ja sam upitan i ja vam moram odgovoriti. Ma kaže, žije bio, nije to, ciljano hadisam, ovo je ispito, ovdje se provjerava i učenici, ovo je obuka, ne možeš tako tefsirat hadis. Ali čovjek sebi, to nije ispravno, nego tumačenje. Ali meni je toliko drago kad vidim čovjeka da je tako čuo hadis. Taman ga i pogrešno razumio, ali ali on želi da se drži šta za. Hadis si to ne pušta jer se boji za sebe. Kaže, ja sam upitan i ja ne mogu, kaže pa je odgovara učenicima na pitanja. Yes. Ome hadis je kaže dokaz da čovjek ne može biti čist od grijeha. Nema toga. Ne može znači čovjek biti nikako čist od grijeha jer osnovni e, islama celostan je rekao istakimu walen kaže ustajte na pravom putu kaže a nećete pobrojati. Šta znači hadis? Ustajete na pravom putu a nećete pobrojati. Nećete pobrojati sve vrste istikameta. Znači, ustrajte i trudite se, ali koliko se god budeš trudio, griješćeš. A što onda kako se ne trudiš? Istakimu, volentuhsu, ualemu anahajre, amalikumussala. A znajte da je vaša najbolje djelo koje činite namaz. Znači, ti ustraj na pravom putu maksimalno koliko možeš, ali nemoj očekivati da... Ja sam držao predavanje skoro u... Našoj brać koji je u džamiji. Ja sam zašao i pričao sam, ne znam o čemu sam pričao, vjerujte. Nečeo sam pričao, uglavnom o, o, o čovjekom stanju i halu i... Uglavnom, meni jedan brat dođe i kaže, meni, kaže ti to sad nama govoriš kaj je pre zadnjih dana, zadnja dva dana etikjafa, kaže, sad nam to govoriš? Što kaže, mi smo, kaže, onda mi smo griješni, mi smo... Pa ti hoćeš, ti hoćeš, ti misliš što kad idješ iz tikjafa da ste izlišao bez grijeha? Ti nećeš iskoraci ti kručno nećeš preći praga džamije ti se prvo ogrešio. I tako i ti ja i svim. Mi smo ljudi, mi smo, Allah nije stvorio ovdje meleke da hodaju po zemljama i surove ljude. Benu Adem Bashar hodaju po zemljama i griješe. Kad ti znači ušao u džamiju, to je to je gurur, to je to je odžib, to je samo dopadanje, tuđeš u džamiju, budeš i kaf, ideš na polju i posmatraš ljude kao se desi 10. sprata da gledaš ako i mali. Alhamdulillah ja sam. Mashallah Ma nisi ništa ti si bio, ti si činio, ali se spusti Jer ne znaš ovaj kakva će tko našnjica biti. I kaže poslanik, sal sa nama, Svaki sin Ademov je grešnika, ne bili grešnice, ni koji se kaju. Pa da nije čovjek grešnik, ne bi ovdje Allah u poslanik poučava koga? Ebu Bekra da kaže šta, gospodaru, oprostim. Ebu Bekru. Pa Ebu Bekr grešnik, isto, kao i drugi ljudi. Samo što mi ne podržavamo, je pokaj se o Ebu Bekru grešniče. Ne služavate ilahije? Bolje vam je. Znači, čovjek hafiz Kur'ana iziđe i pjeva pokaj se o Ebu Bekra griješniče. Jer je ta ilahija naručena iz Teherana. Iz Teherana je naručena. Nažalost. Ti pjevaj pokaj se ti o hafize griješniče. A nemoj postao, ostaje u Bekra na miru. Ebu Bekra nije nepogrišivni, ti je postao ne je rekao da ne ti ovaj za sve to je Ali pjeva tako o Ebu Bekru, to je zulum prema, prema samom sebi i prema svim muslimanima. Dobro. Ja sam sebe, kethir je u arabskom nešto puno. A u drugoj se prednije kaže kebira. I kebira je nešto veliko, ja sam sebi veliki zulm učinio i učinio sam puno zulma. Pa je došla, Rivajt je došao šta u dva razlišta konteksta, sa dvije razlište praze. Puno znači obimno i veliko. Pa kaže, imam ne ovaj kaže, neka se koristi i ovaj i ovaj. Ali je ono što je došlo, jeste kesira, to je došlo i ku Buhariku muslima. Muslimo je se kaže, kebira. Pa možda je neko predli o ovu značenju. Tako da je bolje kazi kesira, ako bi kazao čovjek i kebira, ne bi inšalahu teala bilo u tome nikakve smetnje. La jagfiru zunube ila ente. Ne oprašta grijehe niko osim tebe. U ovome dijelu hadisa je račio priznavanje vahdanijeta Allahovog. Jednoće, neoprašta grijehe niko osim ti, znači nema ni svećenjika, ni ni monaha, ni popa, ni hođe, ni ovoga, ni petog, znači može grijeha prost, osim uzvišeni stvoritel te barake o teala, jedini. Pa je to priznavanje znači vahdanijeta ili njegove jednoće te barake o teala. Kaže uzvišeni Allah, ali me enne lehu robben, zem. وprechو ترمي тяжي لم أقرب أنه بذ ajud ييمكنinin أنه تمماعً ل Sameer وق场 وجيما يعجبون أنه trego عليه أض activ devo agره وهو ختم طاعة Canada. أما كنت الشخص wiev صديقي controlled audible to other人. كان يمكنك أن نقول في هذا الشراء واجتما تقلون قادمة ولذين إن أقرأوا الفسيرا لون دي tempted من أَنفزان корп third Wood is starting to tell me لم أجراzd ذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا Oni koji, koji kada učine kakvo ružno djelo, ili sami sebi nepravdu učine, sjete se Allaha, zatraže oprosta, a kaže ko grijehe može oprostosim Allah. Uole mi usirru ala ma fe'aluhum ja'alemun i ne ustraju na tome grijehu koga čine, a oni znaju. Šta znaju? Da im nije dozvoljeno da ustraju u njemu, ali tako? kao što odušena والله تجعلوا لنا هندادا وانتم تعلمون نموت يا الله one one prijatelje širk a vi znate što znate znate da on nema ovaj nikoga pa je njemu ravan pa spomenute barak je to ovo značenje pa je ovdje u ajetu pohvalio pazite braćo ovdje u ajetu je pohvalio one koji traže istigfar walladheena idha faalu fahishatan koji kada učine ružno djelo e uzalemu anfusuhu min al-haqdu prema sebi učine zekarullahe, festagferuli zonubihim. Traže oprosta za svoje, šta? Grijehe. Pa je ovdje a, spomenut oprost za grijehe i on je naređen indirektno. Ovdje je naređen indirektno. Pa je u ajetu oprost indirektne prirode, nijedirektno, a u je direktno, prost. I svaki brać u ajetu Kur'anu u kome se hvali onaj ko nešto čini, tomu je naređeno dočiniti. Svakom ajetu gdje je čovjek pohvaljen. Pohvaljen je onaj ko nešto čini, to ti je naređeno da činiš. A svaki ajet u kome je pokuđen čovjek koji nešto čini ili osoba koja nešto radi, pokuđena je je zabranjeno da čini. Pa ne mora doći uvijek ta naredba ili zabrana direktno, nego može ponekad doći šta i indirektno. Jeste. Može ponekad doći i indirektno. Ali pogledajte ovaj poredak u Mehadisu. Pogledajte ovaj poredak u Mehadisu. Uh, kaže prvo ovo inni ja sam učinio prema sebi veliku nepravdu. Prvo priznać ove grije. I to je Allah'u vahdanijed. Potom traži magfiret. Potom traži oprost. Jer će tako mu biti lakše oprošteno. Je tako? Potom pohvali stvoritelja. Kaže vola jagfiru zruba ila ente. Niko ne oprašta grijehe do tebe. A uh, pri I onda inneke ente lgafu inneke ente. El Gafurur Rahim, ti su onaj koji mnogo spomne njegova lijepa, lijepa svojstva. Pa je došao znači i poredak ovdje kako može biti znači u najljepšem kontekstu. Kao čovjek kada bi došao nekome i dođeš kod, kod bogataša nekog a biznis me nekaj sluša živio da nije uzvišeno ga Allah potom da nije vas dobročinitelja i dobri ljudi koji pomažu Allah u vjeru, koji grade džamije i koji nekaj dostani koliko treba. Tako. Emo i dalje pričati, rec koliko treba i da bići kada ga... tako i ovdje stvoritelja Tebarake barakja o teana ovaj čovjek pohvali znači lijepim svojstima i zato obraćo kada čovjek čini dovu ne treba da di, diz Allah dozvoli izbjeći iz situacije ne nego i pohvaliti stvoritelja ti si bog jedan jedini nema allaha osim tebe tebe obožavam i teb svi... i onda spomene što trebaš pa je to sunnet znači u dovama da čovjek prvo pohvali stvoritelja Tebarake barakja o teana pa tek onda da traži, a ne da direktno, to je, to je direktno, znači samo trebam ja to uradim, ispunim to gospod, nego pohvališ svoga stvoritela za ođen i to je, znači, to je put da dobiješ ono što tražiš. Put da dobiješ ono što, što tražiš. Pazite, ovdje ima jedna lijepa stvar u hadisu. A, neka u nama kaže, bolje je kazati, gospodaru moj, oprosti mi, nego da kažeš oprosta tražim i tebi se kajem. Pazite. Neka ovdama kaže. Bolje je kazati, gospodaru moju oprostim i primi moje pokajanje, nego da, ta, nego da kažeš gospodaru moj, od tebe oprosta tražim i tebi se kajem. Zašto? Kažu ti kada kažeš od tebe oprosta tražim i tebi se kajem, može biti neiskren, neistinit, je li tako? Je li može biti čovjek? Može da to samo kaže šta? Jezikom svojim kaže A u stvari sumnja hoće li biti do toga, neće. Ali kad kažeš gospodar moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, e tada je drugačija priroda. U tom slučaju ne može biti neiskri, ne može biti neistinita. Pa je tako Ar-Rabija Ibn Hajisem, on je rekao od naših učenjaka, kaže, bolje je kazati ovo drugo. Imam nevoj i kaže, ovo je značajnje lijepo. Ali, ali ovo mišljenje nije nije nije jako. I ovo mišljenje značajnje nije, u nije, Jako. Znači, eh, postanik sva kaže odisu, astagfirullahul la A kaže od Allaha oprosta tražim, pored koga drugog boga nema, wa etubu ilayhi inni musaqir. Tako da da nema se kaže ko kaže ovu do mu kaže oprošteno taman pobjego sboj na polju. A izate da je pobjeg sboj na polja šta odmagar tako. <laughs> <laughs> za svaki za svaki slučaj, tako. Pa ovaj, right. znači to je veliki grijeh. pobići da će sa polja, je l'o sedam velikih grijeha koji spomenu pominu znači u hadisu poznato. Dobro. Kaže ovo ko kaže: Estagfirullah, allazi la ilahe illa huval hayyul qayyum wa etubu ilayhi, ko kaže ovo, Allah će mu oprostiti grijehe taman pobjegao s bojnog polja. Irovajte oba, a te oba briše šta? Koje grijehe? velike grijeve, dobro je grije. širk svakako, ali velike grijeve. Te ova više sve grijeve. I ovako priježivu da ude svoje su sunjeno sa dobrim lancem prenosilaca. Mag termina mina indik. Oprosti mi oprostom od tebe. Pa dobro, oprosto. Ćel' biti od nega drugog mimo Allaha? zarova ova da od tebe nije dodatak koja nema značenje. Oprosti mi oprostom od tebe. Oprosti mi oprostom. Oprosti mi što oprostom od tebe. Pa nećemo prosto, ja sam se obratio tebi, Gospodar moj, i ti si jedan jedini. Ono yakthuru zunuba illa ant nikun afrašta biha do tebe što onda kažemo oprosti mi, oprostom od tebe. U arapskom jeziku to nema viška riječi. Mi kada pričamo možemo kazati jednu, jednu, jednu stvar, pa okrenemo, priđemo s druge strane, pa malo filozofski to. U arapskom jeziku toga nema. Sve što možeš kazati sa dvije riječi, ne smiješ kazati sa tri. Odma to ljudima para uš. Oni mako iznaju arapski jezik. O, ono me kolezna ne, ne mislim na ljude arape koji ne zna arapski jezik. Arapi u, u svakoj riječi napravi... Ja sam zjedio u grupi sa 12 arapa i postavljena im rečenica reko, kako je ispravna rečenica, ovako i ovako i složili se na neispravnom. Njih, koliko je bilo, svi su se složili na neispravnom. Da se kaže raeitu ređulani ili raeitu ređulejni? Ređulani i ređulejni znači samo je ovaj, jeli, u kom padežu dođe ovaj riječ, oni su vjetno rejto rađulani, što je pogrešno. Nego treba reći, znači, ljudi su arapi, ali ne znaju arapski jezik. I zato kad pričaju, znači, u kom će li to licu staviti, kako će to okrenuti, ovaj glagoli, i, i da će staviti fetfu mjesto dame, i kjesu mjesto fethe, i tako del, to je kod njih, znači, ovaj, običajna stvar. Ne, ne, ovo ovdje ima značenje, poslanik, ali nije kazao jednu jedinu riječ, da ona nema značenje, da nema znači poruku Oprosti mi oprostom od tebe. Ovdje imamo dva tumačenja, dva mišljenja. Prvo mišljenje je, oprosti mi oprostom od tebe potvrda. Oprostom od tebe. Ti ćeš to meni dati. Ti. Pa sam sa njim ti potvrdio što? Prvo ti. To je potvrda. Kao ja sam uvijedjen, to ćeš ti za mene urad. To je jedno tumačenje. I ono je slabije. Ima drugo koje je bolje. A to je oprosti mi Oprostom od tebe kao tvoja dobrota ja to nisam zaslužio. Ti mi oprosti šta? Oprostom od tebe. Hoćeš reći ja to nisam zaslužio, Gospode moj, ja sam tim najmanje kojeg to zaslužio sam ja, ali ti to meni oprosti od tebe. Kao kad ti kažeš svom bratu muslimanu, slušaj, ovaj kažeš mu ja ću, ja ću ti nešto da platim od sebe. Је л он то zaslužio? Jeli? Nije, pa ne bi ti rekao od sebe. Ja ću to dati, nije problem. Ti su to zaslužio, kažeš, ja ću to dati od sebe, kao ovo tije je od mene hedija. Jel u redu? Razumjeti o razliku je to dati od sebe, znači niste i to zaslužio. I to je tumačenje ovdje puno bolje, znači, sa stilističkog aspekta, puno je, znači, ovaj, upečatljivije, jače i da se kaže, ne, ti meseci iljevo, oprosti mi gospodom, moj oprostom od, od tebe, jer ja taj oprost ne zaslužujem, ličim ka mojim dijelima, ni viroč I ja vjerujem kontekstu kontekst što ukazuje ibn Jozi i druga ulema i Allahu Te'ala da je ovo mišljenje da je jako i da ima svoje i da ima svoje mjesto. A znači da ti nići nisi uzročio šta taj taj protivnom ovaj pozišanje Allaha je mogao biti da to robu ne oprasti. Ne mogu pozišanje, ali reći robe. Zabranio sam ti to to to ako počneš završeno tako. Neću da pričam nikako više s tobom, nemaš mi se potrebe kajati, u džehendam ćeš i završeno, ja sam te opozorio ja sam završeno. Ne. Oprosti mi oprostom od tebe, zato što ti znaš moju slabost, a ja ne mogu za svoj uštvoj oprosti nikada svojim dijelima. Uarham mi i mi se. Rahmet, jeli, od svoj stava. Allah te barati od jala. Ovdje je došlo, braće, prije, oprosti mi i smiluj mi se. Pa je smiluj mi se jedno novo značenje. Nije isto, nije potvrda, nego mi se, Novo znam, iako braćo može, rahmet može doći kao gufran, kao oprost. Uzvišen je Allah kaže u Kur'anu, وَرَحْمَتِي وَسِيَتْ كُلَّ شَيْءٍ I moja milost je obuhvatila sve, misli se na oprost. Moj oprost obuhvata sve. Oprostit ću svakome, ko mi, se iskreno, jeli, ko mi se iskreno pokaje. Pa je ovdje rahmet jedno dodatno znači i značenje ovaj, od, jeli, kao blagodat ljudima. Uzvišen je Allah u Kur'anu kaže You fi auladikum liz-zakari misl hifz al Allah vam oporuku čini kada su u pitanju vaša djeca muškom pripada duplo kao žensko kaže neka ulema iz ovoga ajeta zaključujemo da je Allah milostiviji kaže ljudima od njihovih roditelja kako kaže uzvišeni Allah kaže Allah vam oporuku čini kada su u pitanju šta vaša djeca Allah te bi čini oporuku za koga? Za tvoje dijete. Jel u redu? Znači, uvijek čini oporuku onaj koji više voli od onoga šta koji ti krenu na put. Krenu ti na hač. Kao vidim da će mi je ona na hač. I ostadaš svoje dijete kod sestre ili kod tetke ili od komiske kažeš molim te pazim na dijete. Jel u redu? A kada kreneš ti na put, kažeš svojoj ženi molim te pazim na djecu. Pazim na dijete. Pa ono bod je njega pazi dvaputa nego ti. Milostivija a prema njemu više nego ti. I i i neprespavanje noći ima sa njim više nego ha. Znači ne, oporuka se ne čini onome ko više voli. nego oporuku čini ona i ko više voli onome koga manje voli. Pa dok Allah nama oporučuje našu djecu, znači on više voli znači nas, odnosno više voli znači našu djecu od nas sami. Pa i milostivi rodite ove oi djeci od njihovi roditelji napromenjem. I zato je Buderda govorio volim kaže više da mi presudi moj gospodar kaže nego moji roditelji jer tvoj roditelji gleda isključio materijalnu korist, on važe dinari jer hem stavio na vagu i gleda, je tako? jer roditelj ne zna šta će biti od gaib stvari a Allah tebi sudi i odlučuje ono što je za tebe dobro prvenstveno za tvoju ahiret jer dinari će onako proći kakav da bio pa da Allah čovjeku presudi to je bolje nego da mu sude njegovi nego da mu sude njegovi roditelji dobro Uzmišen je Allah kaže, hajmo da potvrdimo ovo značenje, da ne bi nekom je ostalo u srcu, ništa. Ohuva arhamur rahimin, kaže Allah je od milostivih najmilostiviji. Jesu roditelj milostiviji? Pa jesu. Ali je od milostivih najmilostiviji. Jel, nema onda šubhenika koji su umije da Allah milostiviji nama od naših, naših roditila. Inneke entel gafurur rahim, ti si taj koji u istinu si ti taj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Ovdje je došlo pazite prati kako je došlo. Hajde sad da uporedimo ovaj kako, kako su farova kako ove svijeće kazane. Poslanik sasvim nikome ovo do pri toga nije kazao. Evo ne kaže pouči me do mu je govori iz usta. Četerno što smo učili spoljila predavanje da nikop poslanika sasvim nije uvatio da, da, da ga upita nešto da on stane i da ne može odgovoriti. Ovdje kad je debe pouči do kaže reci Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wala yaghfiru dhunuba illa ant. اغفر لي مغفره من عندك وارحمني استاكاجه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي واغفر لي من عندك يا اprost ومتي وارحمني първо такo опрост رحمت първо такo що опрост па رحمت каже оди انك انت الغفور الرحيم ти стай кое много опрашташи кое си милостив па какo Ovdje tražiš ti oprosta, pa tražiš milost. Na kraju se hadisa kaže ti taj koji mnogo praštaš i koji si šta. Pa je došla jedna nasupra drugog. To je braćasti. U Koranu ima i razlik, različito. U Koranu se kaže ovako fe minhum šakijun voseid Od njih ima uh, oni nesretni i sretni fe emel nevine šaku pa što se tiče oni koji su nesretni. Pa onda spominje, pa onda spominje sretni. A ima i obratno da se spominje prvo ono zadnje, što je spomenuto da nakon njega... Ja razumijete što ja govorim? Bojim se da ne razumijete. Znači, kaže se, te minuhum šetijun vose'id, među njima ima nesretnih i sretnih. Ured, to je aed. Pa se dalje nastavlja, fe eme ledine šaku, a što se tiče nesretnih. Koji su oni spominuti, prvi ili drugi? Nesretnih. Prvi. prvi. I onda ja spominjem, vraćavam se na prvo pa objašavam koji je prvi. Neukuralno, ali može biti drugačije. Može biti da spomene jedan pa drugi pa počnemo drugog. Uzišali Allah kaže: "Jauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh." Na dan kada će neka lica a, bijela biti a neka crna. Pa gdje hoćemo početi? Sa bijelima, ne. Ajet počinje sa crna. "Fa amal ladina a što se tiče oni čija su lica crna? Akefrtun bade imanikum, znači ste... kufur počinu nakon vjerovanja. A Pa je počeo, to je sve stilistika, znači u izražavanju shodno, znači kontekstu u kome dolazi i zato je kur, a znači došao svakim harfom da bude jel, na njegovom mjestu koje zaslučuje. U svakom slučaju može doći u ovome ili u onome kontekstu. Dobro, dać znači, u ome hadisu nije spomenuto gdje se ova dova uči. Kaže se pouči me dovi namazu, tako pouči me u namazu pa ga je poučio ovoj dovi, ali nije spomenuto gdje Znači, gdje ćeš će učiti? Pa se ulema razišla. Neki kažu uči na seždi, a neki kažu uči na kraju namaza. Pred sami selam, jer su to dva mjesta u namazu gdje je šta dozvoljeno? Dova, gdje je dova da se dovi na razne načine, znači. Pa se razišle, znači, pa neki kažu, poslanik je rekao da je čovjek najbliži kada je Allahu kada je je na seždi. A ovaj, drugi kažu, ne, ovo će se učiti na kraju namaza, znači razilaženje islamskim, Učenjacima, kada je za krenje namaza, kaže, potom neka dovi ime želi. Kada prouči ono što treba proučiti, znači, tešehud, salavate, utoči su četiri stvari, potom kaže, neka dovi čime želi da dovi. Pa može doviti znači, ovom domom. Ali imamo malo braćo malo Buhari, u svome sahiju, Inesaju, i Bejheka i druge, stavili su ovu dovu u poglavlje dova pred selam. Dova pred selam. Pa je najpriče da se ova dova, sve njenom, dovi pred selam ovaj i imam neovje podrža ovo, ovo mišljenje kaže to je mišljenje ispravno da dođe pred selam ona je najpreča kad bi bila je na seždi ne možemo prigovoriti ali sljedeću ovu lemu najbolje da ona bude znači pred selam neki kažu ne na seždi dobro zašto na seždi kaže zato što je sežda ruk namaza bez raziloženja a oko tešehuda ima razilaženje. pa je bolje da bude tamo šta gdje je gdje nema nikakvog raziloženja i ovom je hadisio dokaz da čovjek treba Allahu tebala hvala da Da, da ga pohvali onim čime opisao sebe da je on El Gafur a da ga znači time pohvali ovim sam zvršio braćo peti hadis znači na brzinu ja sam nastojo da, da, da ga završim on je zaista jedan lijep hadis i ovaj ne treba ga ovaj, e, trebamo posvetiti pažnju ali sam požurio nama je ostao još jedan peti hadis kratak hadis neće mu uzeti još od pet minuta ja da sam da strpite pet minuta da završimo ovo pogled ali mi nakon toga pogled vitra بعد الاجابه على هذا البابجليه، احد حديث 5 دقيقه بعد ذلك نستمر نحكي نحكي وننهي البابجليه، هذا الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه البعد ان انزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي Od Ajvše radijallahu ta'ala se prenosi da je kazala nije poslanik sa nikada klanjao nijedan namaz nakon što je objavljena sura Idađa'e Nasrullahi ul-Fetih, a da ne bi rekao Slava tebi gospodaru naš tebi, hvala Allahu, oprosti. Spominje se da je sura Nasr objavljena u danima tešrika na oprostom hađu, ali je to Ajv. To je znači mišljenje Ajv kod islamskih učinjaka. Razlika između. I dađaje Nasrullahi on Fetih. Kada dođe Allahova šta? Pomoć i pobjeda. Pomoć je da Allah pomogne ljude protiv neprijedela. A pobjeda je da se oslobode. Da se oslobodi znači Allahova zemlja. I u tom kontekstu bila pobjeda nad Kurejšima i bilo je oslobođenje čega? Mekke. Bilo je oslobođenje Mekke, jest. Mi smo u pogledu ženabeta govorili šta znači subhanallah, slavljen nekavala. Allah i o tome smo govorili mi opšednije, jeliko? Uh, u ome hadisu je dokaz koliko je poslanih filozofa požurio da se odazove Allahovoj naredbi kada je došla to šta je naredba u voj suri odma je nakon toga šta uči ovu dovu ja ne može učiti suru na, na sejdjel tako pa je učio odma poslanih filozofa ovu dovu na rukama na ruku i na sejdje i zato što je uh, ruku i sejdja imaju posebne znači etisu rukovi spomenuti znači i u Kur'an al tako pa imaju posebnu odliku, pa se na njima znači uči. Dobro, poslanih sala sanama kaže Allahum ugfir li, a jel poslanih imao sala san griha? Allahum je oprostio, Afa Allahu, ankelima jedinte lahum, Allah ti je oprostio, znači što si im dozvolio? Jeli, Allah je oprostio, li ugfir leke, ma te kadde me min zembike, ma te ahar, je oprostio ono što se učinio prije, priješnji prošlih, onoga što ćeš učiniti od popusta. Ovdje je poslanih ovo činio jednostavno iz razloga da se mi ugledamo u njega gdje mi tražimo isto tako oprosta, s jedne strane, i s druge strane da pokaže svoju ovisnost o stvoritelju te barake o teala, jel i treće, s treće strane iz svoje poniznosti pred stvoriteljem a Azeođerom. Jer čovjek kada bi, kada bi bio nepogrešen i zna da će u džernet opet treba biti ponizan. Kako su meleki ponizni? A niko ne greše od meleka, nikakvih grijeha nemaju, ali su svi ponizne mogu biti ponizni pred svojim stvoriteljem Azeođerom. Pa onda... Šta je sa ljudima koji su u osnovi vješnici? Ajša radijalahu kaže da je poslanic često, znači da je često dovio ovom dovom. Ma salla rasulullah sala salata, nije dovio namaz, a da nije dovio ovom dovom. Što znači da ovu dovu muslima ne treba daće ostavljati. Subhanaka Allahuma rabbena abihamdika, Allahuma kfirli, ne treba znači tu dovu da ostavlja nikako u namazu. Ovo je bilo nešto ukratko tome hadisu, ima ovdje možda još nekakvih momenata vezani, znači za dovu na ruku i na srđdama, došlo se posebno dove, da ne govorimo znači, gdje je dova vrednija, u svakom slučaju, ovo je bilo nešto ukratko, zato znači, samo da, da, da završimo ovaj hadis, jer je Aisha rabijallahu talanaha, i ove dvije dove su vraće velike. Javi bih zamolio prisutne i oni koji nisu ovdje, a čuju to da nauče ove dvije dove, da nauče ove dvije dove i da ih nikada ne ostavite da i nikada ne ostali znači ove su dvije velike dove ovaj i, i kada čujemo njihova značenja i vidimo ovaj hadis sebe u bekra kako je došao u kakvom je kontekst kako je kazan mislim da naučimo samo ove dove i nazo, nazad a mislim više ne treba da smo stari da smo veliku stvar učinili treba nama mnogo toga ali smo veliku stvar učinili ako budemo praktikovali pa ja bih vas zamolio a ako neko hoće da, da se ovo napiše da napišemo nekome nije problem neka dođe ja sam tu u svakom slučaju da uzmete snimak pa da naučite dove to je za vas korisno i imaćete veliku nagradu jelizbog zbog učinjenog vidovano mazallahu taala eleyhi sallallahu alayhi wa